Розділ п'ятий. Шукаємо царя, незнайомця з тринадцятої квартири. Зустріч у театрі. Величі падіння Яви Реня. Ранок почався з несподіванки. Коли я прокинувся, Ява уже був одягнений. Він встав раніше за мене. Одягаюся я. Бачу, він мені підморгує і киває головою. Ході, мовляв, є якийсь секрет. Пішов я за ним у сонвузол. Прижмурився Ява на мене підозріло і каже тихо. «Що ж ти приховав, що твій дядько у контрозвідці робе?» І палець на руці для шалабана скручує. Я вилупився на нього. «У якій контрозвідці?» «У тій, каже. Що шпигунів ловлять?» «Тю, кажу. Ти вже зовсім звихнувся на тих шпигунах?» «Нічого не звихнувся», каже він. «Думаєш, я дурний? Зброю видають тільки міліціонерам, раз, прикордонникам, два, і контрозвідникам, три, це я точно знаю. А раз твій дядько не міліціонер і не прикордонник, значить він контрозвідник». «Яку зброю?» – нічого не розумів я. «Пістолет!» – відрубав Ява. «Де ти його бачив?» У шухляді письмового стола. Вона висунута трохи. «Да? А ну, ходім!» І тепер уже я палець на руці для шалабана скручую. «Глядиш, як збрехав!» Вийшли ми з санвузла. Пройшлися, ніби просто так, по кімнатах. А тоді до письмового стола. І я оком у висунуту шухляду тільки стрель є. «Не збрехав, я. Пістолет! Справжній!» Тьмяно блищить воронована сталь. Аж серце заколотало у мене в грудях. Зиркнув я на дядька, що стояв на балконі, і вимахував гантелями. Зарядку робив. А тоді... «О, дядю Гришо, а що це у вас?» Здивовано і невинно-невинно спитав я. «Де?» Дядько зайшов у кімнату і підійшов до мене. «Та оце, киваю, в шухляді. А, пістолет». Та бачиш, що не лопата. А на що? Як на що? Стартовий пістолет. Спортивний. Не бачив хіба ніколи. Тюгу, от тобі й Дядько ж мій, крім того, що майстер на заводі більшовик, ще й майстер спорту. Легкою атлетикою колись захоплювався, а тепер суддя республіканської категорії. Як я одразу не здогадався, що то за пістолет? А втім, я таки, чесно кажучи, стартових пістолетів ніколи близько не бачив і в руках не тримав. І Ява, звичайно, теж. Бачу, почервонів Ява. Соромно йому, що він так сплохував. І щоб приховати своє збентеження, пита. А як же він стріляє? Дуже просто. Дядько виняв пістолет шухляди. Здається команда. На старт. Потім увага. А тоді... Дядько підняв пістолет над головою. «Баба!» Ого, аж у вухах задзвеніло, І в ту ж мить. «Ой!», Ой! Щось гепнулось і заторохтіло в кухні. Ми кинулися туди. Посеред кухні сиділа на підлозі тітка, а біля неї лежала розбита макітра, в якій вона терла мак на пиріг. Не сподіваючись пострілу, тітка з переляку гепнулась на підлогу. Вигляд у неї був такий кумедний, що ми засміялися. — Гри, що? — докірливо схиливши голову на бік, жалібно сказала тітка. — Ну як дитина? Хіба так можна? Я трохи не вмерла. — Хто ж тобі винен, що ти полохлива, як той заяць під голим кущем? — сміючись, сказав дядько. А воно такі бахка, що будь-кого перепудити може, — сказав я. Жалко мені стало тітку. — З ним і шпигунів ловити можна, — сказав Ява. — Б'є як бойовий. — Дядю Гришо, а можна стрельнути? — насмілився я. — А чого? Тільки... Дядько показав очима на тітку, яка вже піднялася і збирала черепки. — А ми у спальні, — вихопився Ява. — Ну, давайте. Але навіть у спальні перед тим, як стрельнути, я голосно вигукнув. — Тетю... На старт. Увага. І лише тоді натиснув обома руками на рукоятку така туга, що однієї годі й думати. Ах, же стрельнуло, по моєму, ще дужче, ніж у дядька. По два рази стрельнули ми з явою. Більше дядько не дозволив ще сусіди позбігаються. Вся ця історія з пістолетом розважила мене трошки, та коли я згадав про годинник, серце моє защеміло і заскиглило, як цуценя у темній коморі. Що то воно буде? Чи знайдемо ми артиста? Як він зустріне нас? За сніданком я вже сидів мовчазний і похмурий. Ява поглядав на мене і підморгував, намагався підтримати. Мляво прожовуючи яєшню з салом, я думав. Я думав про те, що треба якось, не брешучи, ні в якому разі, вислизнути з дому, щоб піти шукати артиста. А на що брехати? Похід у театр юного глядача так чи інакше в нас заплановано. Тому підемо не через кілька днів, як збиралися, а сьогодні. І по дорозі до юного глядача завітаємо в інші театри і пошукаємо того артиста. Вистава починається о 12-й, а зараз ще 10-ї немає. Встигнемо. Дядько не став заперечувати, а коли я сказав про театр, тільки роздумливо промовив. А може й мені із вами? Як ви думаєте? Ми думали, що це зовсім зайве і непотрібне. Він нам тільки заважатиме. І я поспішив сказати. А хіба вам цікаво? Там же дитиняче. Якби був дорослий. Чи вгадав дядько мої думки чи ні, але він усміхнувся. А й то правда, йдіть самі. То я пожартував. Але якщо знову десь загубитися, завтра ж додому. Дядько дав нам гроші, ми повдягали новенькі хрумтливі сорочки, випросувані штани, лискучі ще не взувані жодного разу черевики, і пішли. Не знаю, як ви, але я, коли на мені все нове, відчуваю себе наче голий. Здається, що на мене всі дивляться, і соромно, ніяково, і хочеться сховатися від людських очей. Кінчається завжди тим, що я або тернуся рукавом об стінку, щоб замазатися, або пляму на штани посаджу, або носоком у землю вдарю, щоб не був такий лискучий. Тоді мені легше. От і зараз, як ми вийшли на сходи, я одразу проїхався ліктем по поруччях, зробивши таким чином на сороці брудну смугу. І тільки після того ми вийшли на вулицю. Та все одно, у новому було незручно і мулько, ногам у черевиках, як у колодках, а комірець шию тремов хомут. Щоб повернути голову, треба всім тілом повертатися. І чого це у театр не можна ходити у звичайній одежі? У театр же йдуть, щоб виставу дивитися, а не щоб на тебе дивилися. І я, якби був великий начальник, видав би навіть наказ, щоб у новому в театр не пускати. Але... Не хвилюйтесь, я начальником ніколи не буду, бо я хочу льотчиком. Ми сіли на тролейбус і поїхали на вулицю Червоноармійську у театр музкомедії. Ми почали з нього, бо мені чомусь здалося, що той симпатичний, кругловидий артист працює саме в цьому веселому театрі. А то де ж іще можна грати царя? Зайшли ми у вестибюль. Порожньо, тихо, нікого нема. Праворуж каса. Прямо на всю стіну величезні двері. Піднялися ми східцями до тих дверей. торкнулися, відчиняються. Зазирнули і там нікого. Може, кажу я, ще рано, ще не поприходили? Добре рано, десята година, каже Ява. Артисти, як і всі люди, повинні зранку на роботу з'являтися. А як же? Це ж служба. То чого ж нема нікого? «А ти що? Хочеш, щоб вони тобі тут біля дверей товклися? Вони на сцені, мабуть, репетирують. Пішли!» Та тільки ми посунули від дверей, аж тут нам назустріч Дей взялася. Молодиця у синьому, схожому на міліцейській кителі. «Вам що, хлопчики?» Стали ми, розгубилися. «Як же його спитати?» А молодиця знов. «Що таке, хлопчики?» І тоді його взяв та й ляпнув. «Нам царя треба!» «Якого царя?» – здивовано звела брова молодиця. «Такого круглого з лисиною!» «Це вже я докинув!» Молодиця засміялася. «Трохи ви, хлопчики, запізнилися. Царів 50 літ як нема. Було б раніше!» Ява похороб рішов. «От який ви тетю! Хіба нам справжнього? Нам справжні царі ні до чого! Нам артиста треба, що царя грає! Хіба не зрозуміло?» «Він у тринадцятій квартирі живе», – ляпнув я. «Тепер зрозуміло», – сказала молодиця. «Але нема в нас такого, щоб царя грав. Бо в нашому репертуарі про царів зараз жодного спектаклю нема. А чому ви саме в нас шукаєте того артиста? Він сказав вам, що в нашому театрі працює. Як його прізвище?» Ми з Явою перезирнулися. «Прізвища ми не знаємо», – сказав я. «Але знаємо, що він грає царя». «А де ж він того царя грає? В якому театрі?» «Не знаємо ми». «От тобі раз. Приснився вам чи що той артист. А звідки ж ви дізналися, що він грає царя?» «Він сам сказав». «То ви з ним знайомі?» «Та трохи», – невпевнено сказав я і поглянув на Яву. Чого це він мовчить? «То в усіх розмовах завжди передведе, а зараз замовкну, що води в рот набрав». То як же це ви знайомі, що й прізвище не знаєте, і в якому театрі працює не знаєте, допитувалася молодиця. Та отак, не встигли розпитати. А нащо ви його зараз шукаєте? Та треба в одній справі поговорити. У творчий? усміхнулася молодиця. Еге, ледве встиг я це сказати, як бац з у мене посипалися іскри. Бац, бац, аж у потилиці защеміло. І ніби не по голові, а по ковуну щиглі. Такий звук дзвінкий. Молодиця з несподіванки аж руками сплеснула. О, такої. Ти чого його б'єш? Це що за хуліганство? Ні з того, ні з цього. Що там далі, скрикувала молодиця, я не чув, бо вже був на вулиці. Голова в мене гула, на очах закипали сльози. Так от чого Ява мовчав, боявся збрехати сам і ждав, поки я збрешу. Але хіба я всерйоз брехав? Я ж тільки сказав «Еге» на її жартівливе запитання. Це можна було зрозуміти теж як жарт. Уже й пожартувати не можна. Якщо так придиратися, то до самої глибокої старості, до самої смерті гулі на лобі носитимеш. «Ти що, ображаєшся?» – ідучи за мною, безвинним голосом питав Ява. Але ж ми домовились. Я ж не винен. Я мовчав. Ти не маєш права ображатися. Це не чесно. Нащо тоді було домовлятися? Він ще мені вичитував. Звичайно, ображатися смішно, раз домовились. Але коли вас привселюдно б'ють по лобі, і ви не маєте права дати здачі, то навряд чи ви будете роготати після цього. Навряд чи співатимете від задоволення. Ну чого ти? Не вгавав Ява. А коли я зброшу, ти мені давай шалабани. І я оком не змигну, от побачиш. Все це було правильно, але до самого оперного театру ми йшли пішки. Я мовчав, поки не заспокоївся. І лише на Майдані біля театру сказав, потираючи лоба. Треба спершу той, як його, репертуар. Чи є у них взагалі про царів? А то зразу ляп, дайте нам царя. А люди нічого такого не ставлять. «А вже ж, а вже ж!» – дуже охоче погодився Ява, радий, що я нарешті заговорив. Домовилися казати правду, що нам треба повернути артистові одну річ, яку він випадково, коли купався на Дніпрі, залишив нам, а яку можна не говорити, мовляв, секрет, бо про годинник говорити страшно. В опері з царями було набагато краще, ніж у музкомедії. Там тих царів було аж кілька – у кількох виставах. І в Борисі Годунові, цар. І в казці про царя Салтана, самі розумієте. І в Декабристах, цар. І в Снігуронці, цар. Я ж зрадів, коли дізнався, і вже був певен, що серед тих царів ми обов'язково відшукаємо свого, кругловидого з лисиною. Але як прийшлось до діла, то всі царі виявилися негодящі. Не те, що треба. Жодного з лисиною. Всі чупринисті навіть кучеряві. «І високі, здорові дядьки!» Це нам білетерша сказала. І навіть показала їх усіх. Там у фойє висять портрети всіх артистів театру. Нашого серед них не було. Невеселі вийшли ми з оперного. «Нічого!» – удавано бадьоро сказав Ява. «Я був певен, що в опері нема». Оперні артисти голос бережуть, бояться застудити. Жоден співак не стане тобі купатися на пляжі. Купаються тільки драматичні артисти. Ми спустилися по вулиці Леніна до театру російської драми імені Лесі Українки. Але й там, а після того в театрі імені Франка, нас чекало жорстоке розчарування. В обох театрах не було жодної вистави про царя. І серед портретів, що висіли в фоє, я не знайшов того, кого шукав. Лишався останній київський театр юного глядача. Ми піднімалися від театру імені Франка по сходах повз незвичайний дім на вулиці Орджонікідзе, що був геть чисто весь обліплений чудернацькими фігурами. Тут були і слони, і змії, і дивовижні птахи, і зовсім якісь незрозумілі потвори і чудовиська. Іншим разом я б, роззявивши рота, витріщився на цей дім, бо такого дому ніде в світі нема, тільки в Києві. Але тепер я байдуже проходив повз нього і навіть не дивився. В душі моїй було так темно і погано, що всі ці страховиська, якби ожили і заглянули, перелякалися б. Не журийся, втішав мене Ява. Ну, звичайно ж, він з юного глядача. Точно. От побачиш. І грає царя в якійсь касті для малят. І, напевне, комік. По-моєму, ми його навіть бачили колись по телевізору. Отой, пам'ятаєш, що перечепився через поріг і впав. Я намагався розвеселити мене, але я не піддавався. Всю дорогу до театру юного глядача він марно пробував заспокоїти мене. Ми зайшли в театр і наче у школу на велику перерву потрапили. Галас, метушня, біганина. І все чогось малеча, навіть без піонерських галстуків ще. Підійшли до каси. Аж виявляється, зараз вистава для молодших школярів, учнів перших-четвертих класів. П'єса «Казка». «Про царя?» – жваво спитав я. «Ні, про червону шапочку», – відповіла касирка. Скривилися ми, – та що поробиш, Найти ж додому, тим більше, що треба у фоє артистів побачити. Що ж, доведеться про червону шапочку дивитися сказав Ява. Взяли ми квитки, пішли. Роштовхуючи малечу, ходимо по фоє, дивимось на портрети. І до кожного я підходжу з тремтінням, з острахом. Останні же театр, останні надії. Переглянули ми всі портрети, і впало. Покотилося моє серце. Нема нашого артиста. Нема та й годі. Що ж тепер робити? Де ж його шукати? Значить, не артист він. Але ж він точно сказав, що артист. І про царя ж говорив як же це так? Стривай, не журися. підбадьорює мене Ява. Може, просто його портрета не помістили. Пам'ятаєш, як Стьопа Карафолька на шкільну дошку пошани не попав. Бо коли фотографували, його саме бджола вкусила і мордяка була як гарбуз. Може, і в цього щось таке. Так, да. махаю я рукою, а самому так хочеться, щоб це було правда. Так хочеться. Хлопці, здоровте хлопці. Чуємо раптом. Обертаємось на голос і бачимо вальку. В білому платтячку з великим бантом метеликом на голові. Вона стоїть, тримаючи за руку хлопчика-першокласника в синій шкільній формі. «Я вас зразу впізнала!» – радісно скрика Валька. «Ви давно в Києві? Ви з екскурсією приїхали чи як? Ви самі чи з усім класом?» Я мовчу. Це його знайома, хай він і говорить. Але Ява теж мовчить. Ви б подивилися на Яву. Він спершу зблід, потім почервонів, потім знову зблід, потім почав братися якимись плямами. Такого вигляду він не мав навіть тоді, коли торік провалився у старий колодязь. А Валька не в Гавайи. «А ви наскільки приїхали? Але ходіїв своїх ви впіймали тоді чи ні? Обіцяли ж написати. Мабуть, адресу загубили, а ж? Та чого ви мовчите? Не хочете зі мною говорити?» Нарешті Ява опанував себе і розтулив рота. І з того рота вилетіли слова. То чого? Ми нічого, ми навпаки. Не можна сказати, щоб то було дуже красномовно, але я не став втручатися у їхню розмову. Хай балакають. Та й пізно було втручатися, бо якраз продзвонів третій дзвінок, і всі заспішили в зал. Вистава почалася. Ми сиділи у сьомому ряду, Валька у дев'ятому. І Ява замість того, щоб на сцену дивитися, весь час штаньми стілець полірує і голову назад повертає. На Вальку зиркає. Голову скрутиш, доведеться задом ходити, в'їдливо кажу я. Та він навіть і не глянув на мене. А на сцені відбувалися різні казково-дитячі пригоди з червоною шапочкою, яку грала досить уже підтоптана товстенька артистка з плескливим голосом. Підступний сухоребрий, довгоносий вовк саме пробувався у двір до бабусі, щоб з'їсти її. Моторна бабуся рятувалася як могла, зводила барикади з меблів, бігала по всій сцені, жбурляла у вовка глечики і каструлі. А по підтинам біля якоїсь буди була прив'язана справжня жива курка – єдина бабусина худоба. І от під час дії курка заплуталась у шворці, якою була прив'язана, і почала битися. Захоплені боротьбою вовки бабуся нічого не помічали. Всі з хвилюванням дивилися на бідну курку, яка, знесилена, вже ледве дихала. Але що поробиш? Не гукатиш? Не зриватиш виставу? Бачу, Ява крутиться, крутиться на стільці, наче йому жару штани насипали. Потім раз підвівся і пішов. Прямо по проходу до сцени. Я принишк. І зал принишк, і всі голови до Яви повертають, як на параді до генерала, що обходить війська. А Ява йде, йде, йде, піднімається на сцену, підходить до курки і починає її розплутувати. А артисти собі грають, ніби не помічають Яву, ніби його й нема на сцені. Ява розплутав курку і спокійнісінько пішов назад на своє місце. Тільки коли він сів, я почув, як важко він дихає і як бухкає в його грудях серце. А через кілька хвилин вовк з'їв таки бабусю, і перша дія закінчилась. Завіса опустилася, заліз спалахнуло світло. Всі заплескали в долоні, при більшість глядачів повернули голову і дивилися на Яву. І було незрозуміло, кому вони аплодують – артистам чи Яві. До нас відразу підбігла Валька. Ой, здорово! Ой, молодець! І як ти наважився! Я б ніколи не змогла! Ой, молодець! Вона говорила голосно, навіть, по-моєму, надто голосно. Видно було їй приємно, щоб усі бачили, що вона знайома з Явою. Вона пишалася цим. Звідусіль на Яву були спрямовані захоплені погляди, і коли ми вийшли в фойє, то весь час то тут, то там чули приглушені голоси. «Оцей! Оцей! Вон він пішов! У білій сорочці. по По-моєму, це було саме те, про що міг тільки мріяти Ява. Він був щасливий. Сказати, що він сяяв, це, мабуть, нічого не сказати. Він ходив по фойє, як на ходулях, ніби він вищий всіх на світі. Очі його випромінювали щось таке, чого не здатні випромінювати очі звичайних людей. І такий він був далекий-далекий від мене, як ніколи в житті. Я і мої переживання з отим годинником для нього зараз просто не існували. Звичайно, він був герой, це ясно, але мені було неприємно дивитися на нього. А це мій братик Микола, сказала Валька, бо я вас здивовано позирав на першокласника у синій шкільній формі, що весь час крутився біля нас. І братик Микола почервонів, наче його знайомили не з Кирпатим Явою, а з космонавтом Поповичем, кіноартистом Рибниковим або що. Я, власне, сюди заради нього і прийшла, бо мати його самого ще не пускає, ніби вибачаючись пояснила Валька після чого Ява зміряв братика Миколу одверто з неважливим поглядом, той ще більше почервонів. «То ви їх упіймали такі чи ні?» – спитала Валька. «А вже ж!» – недбало кинув Ява. «І не написали. Теж іще. Чи, мабуть, адресу загубили, так?» «Ні, не загубили, але...» Ява здвигнув плечима, і цей жест можна було зрозуміти. Мовляв, чого б це я став писати? Дуже потрібно. Валька зашарілася, переборюючи ніяковість, сказала. «Ну ви, звичайно, не самі їх ловили, вам дорослі допомагали. Чи навпаки, ви й дорослим?» «До чого тут дорослі?» – пхикнув Ява. «Ми самі!» Він блискавично зиркнув на мене і прикусив губу, та було вже пізно. Я зітхнув, підняв руку і вліпив йому в лоба три дзвінких добрячих шалабани. Аж луна пішла. Валька зойкнула. Братик Микола захихотів, хтось іще поблизу засміявся. Ходулі зламалися, і я опинився на землі. От етерилий, червоний, як помідор, з виряченими очима. Мені аж шкода його стало. Та хіба я винен, він же сам домовлявся, було б не ставити таких умов. Бачачи, що Ява не збирається давати мені здачі, Валька, добра душа, накинулась на мене. Ти чого, здурів? Що це за жарти? Круг нас почали збиратися діти. Ява забігала очима, як загнене звіря, і видушив із себе усмішку, жалюгідно роблену усмішку, так усміхаються, сидячи на чужій груші, коли заскочить хазяїн. І сказав. Нічого, це гаразд. «Тепер ми квити!» – обернувся до гурту. «Ну, чого дивитись? Кіна не буде!» Діти, посміюючись, почали розходитися. Тим більше продзвонив дзвінок. Антракт закінчувався. «А що все таки сталося? Чого це ви? Ви що, посварились?» Не могла заспокоїтися Валька. «Завсім ми не посварились. Просто у нас угода є одна». Яві не хотілось пояснювати. Ми вже зайшли в зал і пробиралися до своїх місць. А яка? Яка угода? Не вгавала валька. От уже ж та, дівчата, цікавість. Та потім, після вистави. Ну, добре, то ви ж не тікайте. «Гаразд!»